Єрихон. Одна зі стін була суцільним вікном. За ним, подібно до галактичного рукава, розпростерилося місто. Патриція Ровен замкнула за собою двері та прихилилася до них спиною, охоплена раптовою втомою. Ще ні, ще ні, незабаром. Вона пройшлася своїм кабінетом і повимикала усе світло. Сяй в омі крізь вікно до кімнати, позбавляючи жінку можливості знайти хоч якийсь прихисток у пітьмі. Патриція Ровен подивилася назовні. Заплутана мережа нервів великого міста простягалася до самого небокраю, і кожен її синапс був розпечений до білого жару. Вона спрямувала погляд на південний захід і затримала його у цьому напрямку. Вона вдивлялася у далечінь, аж поки у неї заслюзилися очі, майже боячись кліпнути, щоб чогось не прогавити. Саме звідти воно має прийти. О Боже, якби ж то був якийсь інший спосіб. Це могло спрацювати. Фахівці із симуляційних моделей робили однакові ставки на те, що все цілком могло завершитися без жодної вибитої шибки. Усі ті розломи та розриви на шляху звідти сюди могли б спрацювати на їхню користь, послужити своєрідними протипожежними просіками, які стримають поштовх того землетрусу, і не дадуть йому дістатися аж так далеко. Достатньо просто дочекатися слушної миті, тиждень, місяць, вибір відповідного часу, ото й все, що їм було потрібно вибір правильного часу та здатний до точних розрахунків шмат м'яса, щоб дотримувався людських правил замість створювати свої власні. Але вона не могла звинувачувати Гель. Згідно з доповіддю системних фахівців, він просто не знав інших варіантів поведінки. Гель робив те, що, на його думку, повинен був робити. А поки всі зрозуміли, що, власне, відбувається насправді, після того, як у голові Ровен вже соте прокрутилася загадкова скенланова розмова з тією довбаною штукою, Після того, як вона віднесла її запис до відділу досліджень хімічної свідомості, після того, як обличчя тамтешніх фахівців прибрали з та збентеженого вигляду, а тоді зненацька зблідли і на них застигла паніка, тоді вже стало надто пізно. Нагоду було втрачено, машину було запущено. І самотній шатл управління електромережі, що офіційно перебував у безпеці доків Асторії, яким чином з'явився в полі зору супутникових камер, які ширяли над рифтом Хуан де Фука. Ровен не могла звинувачувати Гель, тож натомість вона спробувала звинуватити фахівців з хімічної свідомості. Як взагалі могло статися таке, що після всього того програмування ця штука працює на користь бетагемута? Чому ви цього не помітили? Навіть Скенлон одразу це збагнув, заради усього святого. Але вони були дуже налякані, тож їй не надто вдалося їх настрашити. Ви дали нам це завдання, відказали вони. Ви не сказали нам, що стоїть на кону. Ви навіть не пояснили нам допуття, що ми насправді робимо. Скенланд підійшов до цього питання зовсім з іншого боку. Хто ж міг знати, що ті жале мають слабкість до простих систем? Ми ніколи їх такого не вчили. І його динник стиха дзенькнув. Ви просили повідомити, міс Ровен. Ваша родина виїхала без будь-яких пригод. Дякую, відповіла вона і вимкнула з'єднання. Яка ж частинка її єства почувалася винною за їхній порятунок? Навряд чи можна було б вважати справедливим те, що єдиними, Кому вдасться уникнути все спалення, будуть дорогі серцю його творців, люди. Але вона лише зробила те, що зробила будь-яка мати, либо й навіть більше вона залишилася тут це було не так уже й багато. Наймовірніше це її навіть не вб'є. Будівлі управління електромережі споруджувалися з думкою про великий землетрус, наймасштабніший з можливих катаклізмів. Більшість будівель у цьому районі найпевніше стоятимуть тут і завтра у цій самій порі. Звісно, не можна буде сказати того самого про більшу частину Гонгкувера, Сітака чи Вікторії. Завтра вона допомагатиме збирати уламки і зробить усе, що буде їй до снаги. Можливо, нам пощастить. Можливо, землетрус буде не настільки руйнівним. Хто знає, можливо, Тогель там, на дні океану, також обрав би саме цей вечір. Будь ласка. Патріці Рован уже випадало бачити землетруси. Одного разу, коли вона перебувала в Лімі, беручи участь у проєкті Висхідна чи неподалік Перу. Стався горизонтальний сув тектонічного розлому, наслідки якого відчули всі прилеглі території. Магнітуда того землетрусу сягнула майже 9 балів. Силою того поштовху висадило кожну віконну шибу в осьому місті. Насправді того разу Рова не мала нагоди побачити великих руйнувань. Вона потрапила в пастку в готелі, коли 46 поверхів скла обрушилися на вулиці назовні. То був хороший готель, який цілком заслуговував на свої п'ять зірок. Принаймні вікна на його першому поверсі витримали. Ровен пригадує, як дивилася з готельного вестибюля у каламутний зелений льодовик битого скла, що сагав семи метрів заввишки, і був ущердь заповнений кров'ю, уламками та понівиченими шматками тіл, які застрягли між потрощеними шипками. Одну корічню руку притисло просто до вікна вестибюля. Вона висіла, погойдуючись за три метри над землею. Їй бракувало трьох пальців і тіла. Патриція вистежила ті пальці метром далі. Вони скидалися на розчавлені сосиски, що линули у повітрі. Проте вона так і не змогла визначити напевне, котре стіл, якщо таке взагалі було десь тут, пасувало б до тієї руки. Вона пригадує, як дивувалася з того, що та рука опинилася так високо над землею. Вона пригадує, як блювала у кошик для сміття. Звісно, тут такого не могло статися. Це був план тих. Тут існували певні стандарти. Кожна будівля в нижній материковій частині мала вікна спроєктовані таким чином, щоб у разі землетрусу їх вибивало всередину. Це рішення годі було назвати ідеальним, особливо для тих людей, які саме тієї миті перебували в приміщенні. Проте це був найкращий з доступних компромісів. В окремому помешканні склони могло набрати навіть 10 тієї швидкості, до якої розганялося падаючись хмарочоса. Невелика втіха. Якби ж лише був якийсь інший спосіб здійснити стерилізацію у необхідних масштабах, якби ж лише Бетагемот за самою своєю природою не був пристосований до життя у нестабільних зонах, якби ж лише корпи паамтиху не мали повноважень застосовувати ядерну зброю, якби ж лише те голосування не було одностайним, пріоритети мільярди людських життів, життя, яким ми його знаємо. Однак це рішення давалося нелегко технічно воно було очевидним і правильним. Проте було складно отримати персонал станції БІП на карантині там, унизу. Непросто було ухвалити рішення про те, щоб пожертвувати ними. А тепер, коли їм, попри все, якимось чином, схоже, таки вдалося втекти, було непросто. Непросто обрушити землетрус магнітудою в 9,5 балів на голови 10 мільйонів людей. Усього лише непросто. Для цього не було відповідного слова. Але якимось чином їй таки вдалося це зробити, то була єдина моральна альтернатива – та все одно було вбивство у малих дозах, порівняно з тим, чому могла виникнути необхідність у майбутньому. Ні, це було зроблено саме для того, щоб у майбутньому не могло виникнути такої необхідності. Можливо, саме тому їй вдалося змусити себе це зробити. А можливо, то реальність в якийсь спосіб нарешті просочилася з мозку просто у нутро та надихнула її вдатися до необхідних кроків. Напевно, щось їй таки там вдарило, спонукаючи до дії. Цікаво, що сказав би на це Скенлон. Запитувати його було вже запізно. Звісно, вона більше ніколи з ним не говорила. У неї навіть не виникало спокуси це зробити. Розповісти йому, що вони про все дізналися, що його таємницю було розкрито, що його особа знову не має суттєвої ваги, у певному сенсі це було б навіть гірше, ніж його вбити. Патриція Ровен не мала бажання кривдити цього бідолашного чоловіка. І його динник знову дзенькнув. У режим річного керування промовив він. «О боже, о боже це почалося там у далині, за межею досяжності вогнів міста, під трьома чорними кілометрами морської води. Того божевільного геля Камікадзе перервали посеред однієї з його нескінченних ігоруяви. яви, облишно час вибухати. І, можливо, з Пантелищини він сказав Не зараз, це неправильний час, шкода буде за великою. Але це вже не мало значення. Інший комп'ютер, цього разу топий, неорганічний, програмований і цілком надійний, надішле потрібну послідовність цифр. І той гель сунуть від прийняття рішень, байдуже, що він думає. Або ж гель просто відсалютував і відійшов у бік. Можливо, йому було байдуже. Чи ж після цього всього хтось іще міг сказати, напевне, про що думали ті чудовиська? Детонація, промовив годинник. Місто поринуло у темряву. Безодня ринула вперед, чорна і голодна. У раптово запалі ворожнечі виключно і одне єдине ізольоване скупчення вогнів. Мабуть, якийсь шпиталь, що працював на власних генераторах. Несподівано осліплими вулицями, похитуючись, наче світляки, рухалися нечисленні приватні автівки, самохідні старожитності. Ще й досі жеврила мережа швидкотрансу, хоча й слабша, ніж зазвичай. Ровен звірилася з годинником. З моменту ухвалення рішення впливла лише година. Лише година, відколи вони були змушені вдатися до цього кроку. Однак і чомусь здавалося, що минуло набагато більше часу. Тактичні дані сейсмічної ділянки номер 31, сказала вона. Розшифрувати. Її очі сповнились інформацією. У повітрі перед нею розгорнулася мапа у несправжніх кольорах, що була вертикальною проєкцією пошрамованого океанського дна. Один із тих шрамів здригався. А по той бік віртуального дисплея, по той бік вікна, осяявся кволим мерехтливим світлом фрагмент морського краєвиду. Трохи північніше засяяв ще один сектор. Прислужники Патріції Ровен Харячкова, переспрямували енергію з інших джерел з Горди та Мендосіно, з екваторіальних сонячних ферм і з тисячі невеликих гребель, розкилених тут і там у кордорієрах. Але на це був потрібен час, значно більше часу, ніж вони мали. Можливо, нам слід було їх попередити. Навіть сповіщення за годину було б уже чимось. Звісно, цього часу замало для евакуації, але, можливо, вистачило б на те, щоб познімати порцеляну з полиць. Достатньо часу, щоб організувати ще якісь додаткові резерви, стануть вони у пригоді чи ні. Я аж за досить часу для того, щоб усе узбережжя охопила паніка, якби ця звістка дійшла до загалу. Ось чому навіть її власна родина не мала ані найменшого уявлення про справжню причину такого сюрпризу, як їхня несподівана мандрівка на східне узбережжя. Морське дно коливалося в очах ровен, немов зроблене з гуми. Просто над проекцією дна плинула напівпрозора площина, що демонструвала поверхню океана, яка розходилася кільцями. Дві ударні хвилі мчали на випередки віртуальним дисплеєм, і випереджала та, що була спричинена поштовхом окаїнського ложа. Вона обрушилася на зону субдукції каскадія, вігнувшись у неї з такою силою, що вздовж лінії розлому під прямими кутами тремтінням розійшлися менші поштовхи. На якусь мить усе ніби нерішуче застигло, і Рован майже насмілилася сподіватися, що каскадія зупинила ударну хвилю. Але наступної миті сама каскадія почала зсуватися, повільно важко і спершу майже непомітно. У глибині, на поверхні мохорови чеча, пальці, що вже 500 років чіпляли нігтями за край, почали болісно розщіплюватися. Напруга, струмована упродовж п'яти сторіч, раптово спала. Наступна зупинка – острів Ванкувер. Щось неймовірне коїлося вздовж протоки Хуан-де-Фука. Судна, що займалися збиранням бурих водоростей та супертанкери, відчули неймовірні зміни в глибинах водної колони під собою. Якщо на борту тих суден були люди – вони мали мить, щоб обміркувати те, наскільки марним може бути застереження за 90 секунд. Та це однаково було більше, ніж мала смуга. Звісно, тактичний дисплей не показував жодних деталей він показував бронатну брижу, що вкриває прибережну корінну породу та рухається у глиб суходолу. Він показував білу дугу, що сунула за нею слідом на рівні моря. Він не показував, як океан здіймається дибки коло узбережжя, неначе пасмо передгір'їв. Він не показував як його поверхня прямовисно згинає у височинь. Він не показував, як 30-метрова стіна океану обрушується вниз, перетворюючи 5 мільйонів біженців на желе. Але Ровен однаково усе це бачила. У неї запекло в очах, і вона тричі кліпнула. Дисплей зник. Удалені, то тут, то там, уздовж зануреної в кому мережі, спалахували крихітні червоні садки машин швидкої допомоги та поліції. Вона не знала, чи виїхали ті на виклик, а чи лише чекали на поготові. Дистанція та звукоізоляція блокували будь-які пісні сирен. Підлога почала злегка похитуватися. Спершу це майже нагадувало заколисування, погойдування туди й назад. Але поступово будівлю стало розхитувати в такому несамовитому крещендо, що Патріцію Ровен мало не збило з ніг. Зусібіч до неї долинало ремствування конструкції. Гарчання бетону під натиском металевих балок більш відчутне, аніж чутне. Вона розкинула руки, утримуючи рівновагу, обіймаючи простір. Вона не могла змусити себе заплакати. Велике вікно кімнати висадило назовні мільйоном зінкотливих друзок, які зливою пролилися в ніч. Повітря сповнилося скляними спорами та звуком вітродзвонів. На килимі не було ані скельця. О, господи! Тупо усвідомила вона. Підрядники напартачили. Скільки грошей було витрачено на те протиземлетрусне скло, що вибухає всередину, а вони становили його задом наперед? На південному заході сходило маленьке помаранчеве сонце. Патриція ровен важко опустилася на коліна на незаймано чистий килим, Аж раптом їй нарешті защіпало в очах. І вона, сповнена глибокої вдячності, дозволила їм наповнитися слізьми. «Все ще людина», – промовила вона сама до себе, – «я все ще людина». Її обвівав вітер. Він приносив із собою лечутні звуки людей і машин, які заходилися криком.